Sommarsänders list och American History X. parasites. Blacks, Browns, yellow, whatever. Två filmer som vi såg i skolan när jag var i tonåren. och också de enda tillfällen jag kan minnas då vi pratade om rasism, förintelsen och ny racism. Du vill Jag vill ha Ja, och jag slösar onödigt mycket pengar för att köpa färska blåbär. Det är väl det jag unnar mig i <laughs> livet. Blåbär, Mhm. Mm Ungdom mot rasism i Malmö börjar fredag med frukost med bland annat färska blåbär och blåbärsylt och bosnisk kaffe. Vi sitter i Selma gorsis kök ihop med hennes kollega Anna Marega. Tillsammans driver de ett projekt för att förändra skolornas arbete kring rasism. Och de kan känna igen min bild från skolan. De har alla sett. Vad är populära idag? Ja, The Wave. Var ju, är är också en sån klassiker. Det är kanske det som är lättast att ta på. Alltså extrema uttryck av rasism. Det blir ju väldigt gripbart på ett sätt. Vad är problemet med att ha det fokuset? Ja, men det är ju att frågan blir väldigt begränsad och också någonting som vi i Sverige har en väldigt stark tendens att göra just när det gäller frågor, när vi till exempel lyfter andra världskriget eller kolonialism och slaveriet. Att vi har en extrem tendens att totalt distansera oss från de här historiska händelserna. I skolan lärde vi oss ju att Sverige var en neutral part i andra världskriget och att Sverige aldrig haft, vad heter då, en del av slaveriet eller kolonialiseringen av världen och så vidare. Och så är det ju inte. Men det är den historia som vi får och det, det är ju ytterligare distans förutom att vi pratar om Någonting som Stå man har förlagt i historien om. Men, men det är inte bara distanseringen utan också den extrema demoniseringen mm. av rasisten eller framförallt nazisten. Det blir så himla avlägset, det blir så himla, himla svårt att relatera till. För att subjektivt sett så känner ingen av oss att vi är onda människor. Liksom. Det blir väldigt svårt för en att medge att man själv är i mångt så mycket rasist medverkar i att upprätthålla rasistiska strukturer varje dag om man inte tar aktiv ställning mot det. Att det krävs ett aktivt engagemang mot rasism för att inte bidra till det är ett resonemang som vi kommer återkomma till längre fram i programmet. Men kanske beror skolornas traditionella fokusering på rasismens mest extrema yttringar också på att det är där det inte råder några tvivel. Förintelsen av judar men även romer Slavhandeln och apartheidsystem system som de som funnits i Sydafrika och i södra USA. Alla dessa är glasklara och avskyvärda exempel på rasism. Sen blir det mer otydligt. Vad är rasism idag egentligen? Rasism har definierats väldigt olika av väldigt många olika forskare. Det finns ingen universell rasismdefinition- som gäller. Och det är också lätt att se hur det här avspelar sig i myndighetsdokument och diskussioner på FN och EU. Att Vi har ibland svårt att ringa in vad exakt menar vi med rasism. Det säger Mattias Gardell, professor i religionshistoria vid Uppsala universitet. Det har tagit lång tid att få till ett möte med Mattias som är involverad i forskningsprojekt på många olika håll. När vi väl ses är det på ett kollektiv där han tillfälligt bor i Malmö medan han forskar om Malmöbornas erfarenheter av rasism. Utöver det skriver Mattias Gardell på en bok tillsammans med Edda Manga om rasismens idéhistoria. Och det finns alltså inget enhetligt svar på vad rasism är men en uppfattning som dominerar inom akademin är att man i alla fall kan konstatera att rasismen efter andra världskriget tvingades byta skepnad. Som en del forskare uttryckte, rasismen, som från början varit ett ord som används av franska nationalister för att definiera sig själva, det fick ett dåligt rykte. I skuggan av förintelsen samlas man i FNs regi faktiskt. Och man slutar sig till att föreställningen om att det finns biologiska rasskillnader är vetenskapligt felaktigt och moraliskt förkastligt så finner vi att rasismen kommer att omvandlas. Där, där vi idag inte längre pratar om ras, utan istället pratar vi om kultur, eller religion, eller etnicitet. Eh, alltså det tänkande som ligger bakom allt vårt tal om hur muslimer är, eller hur kurder är, eller hur romer är, har att göra med just detta. Eh, så, så att den, den typen av Föreställning om mänsklig skillnad. Den typen av idé om kollektiva gemenskaper och som sen tillskrivs olika värden. Och som avgör hur människor som associeras till den här kulturen eller religionen betraktas. Vilken möjlighet man har på en arbetsmarknad man utsätts för en massa olika typer av, av diskrimineringar eller utestängningar eller hatpråk på basis av de här föreställda. ...kollektiva skillnaderna som man menar har en ontologisk innebörd. då. Det handlar alltså om ett synsätt där man utgår från att en människas kulturella eller religiösa tillhörighet... ...är avgörande för vem man i grunden är och där kulturer värderas olika. Detta kallas ofta kulturrasism eller nyrasism. Men det är inte rätt att tala om något definitivt skifte för rasismen i och med detta... Dels utsätts människor än idag för rasism på grund av sin hudfärg eller utseende. Dels så har de rasistiska åtskillnaderna som gjorts mellan människor alltid byggt på en blandning av en föreställning om olika raser och om att andra kulturer och religioner är lägre stående. Så var det redan i det som man brukar kalla för den första rasistiska staten, Spanien, i slutet på 1400-talet. Statet som gjort skillnad på olika grupper av människor hade funnits tidigare. Men mycket tyder på att de skillnaderna inte utgick från en uppfattning om olika raser. Romarrikets slavar hade exempelvis alla möjliga hudfärger och nationaliteter. Men i 1400-talet Spanien kunde judar och muslimer inte bli fullvärdiga medborgare än som de konverterade. Man blev... Väldigt upptagen med att kanske de i hemlighet Fortsatte att vara judar och muslimer Hur ska man veta vilka som var vilka Och ska man verkligen bygga ett samhälle på Att vi som har rent kristet blod Ska behöva konkurrera På lika villkor med de här som kommer från familjer Som är conversos Så att man tog fasta på En doktrin En lag som först hade uppstått i Toledo Och gjorde det till landets lag Och som kallades för Blodsrenhet limpeza de sangre där man särskilde på människor som kom från kristna, judiska och muslimska familjer. Och det blev viktigt att kunna visa för myndigheter att jag kommer från en familj med rent kristet blod. Från generationer för att du skulle kunna få möjlighet att arbeta som köpman. För att du skulle kunna få dig åt export och import. För att du skulle kunna gå in i en orden. För att du skulle kunna bli statstjänsteman. Så det här, det här kom i sin förlängning att etablera den första rasstaten. Det vill säga att man för första gången i Europa förbinder idén om territoriet, blodet och tron. Välkommen till del två. Den svåra delen. Där vi går löst riktigt psykiatriskt. Det börjar med vissa svåra pingismoven och följer grejen. Okej. Okay. Här har du. Ungdomsutrasism håller föredrag på en av praktiska gymnasieskolor i Malmö. Och istället för elever fylls skolsalen idag av ett 20-tal vuxna. Lärare och andra i personalen som får börja med att dansa psychedelic rave. Här har vi den. Ja, Servera finger. Nu oh. när mer så är surva. Den treåriga satsning som Ungdom mot rasism jobbar med i Malmö heter normbrytande rättigheter och riktar sig till både lärare och elever. Satsningen är ett försök att komma bortom de punktligt som är vanligast på skolor, såsom temadagar mot rasism men också komma bortom att prata om rasism som extremism och istället prata om den rasism som många elever men även lärare själva möter. Ja, frågan var då alltså att allra senaste gången som ni minns att ni reflekterade över hudfärg eller etnicitet. Eh, är det någon som skulle vilja kanske dela med sig? vi kan ta Mm. Idag så bad jag mina elever att skriva om ett case där de har sig oerhörtvisst behandlade. Mm. Och så har jag en elev som är jätteduktig på att skriva väldigt berättande. Och då skriver han att han har varit ute och sökt efter en praktikplats. Han har ett arabiskt ursprung och så som jag. Och han var inne i en affär och har sagt nej till honom att det är fullt här. Sen går det ett tag och så ser han att det är någon annan som är där inne som är ljus. Och då frågar han den här killen när började du här? Ja det var bara någon vecka sedan. Och då visste sig min elev hade varit inne först. Men då var det ju fullt. Och då tänkte jag själv på det idag. För det är så många gånger när jag själv har varit ung som jag har känt att kan det vara på grund av min etnicitet som jag får de här motgångarna. Jag minns när jag gjorde min, min egen lärapraktik och kände mig väldigt orättvist behandlad. Och jag kände inte heller att man Malmö högskola stod bakom min sida utan det blev väldigt tufft. Och där jag till och med kände att där sitter jag mot en svensk skola och en annan svensk skola. var mm. här sitter jag. Araben. Selma Gorshitts föredrag handlar denna gång om normer- och hur det är att vara utanför samhällets oskrivna regler- om hur man förväntas vara. Det väcker mycket diskussion. Och flera som själva har rötter i andra länder- känner uppenbarligen igen sig. Men det blir också tydligt att man är inne på frågor- som inte har så självklara svar. Vi har varit på, på lärargrövasak- när jag faktiskt inte har förstått läkaren. Och när jag har ifrågasatt läkaren. Så har jag blivit kallad rasist. Eller det har blivit antydningar till att jag menar att han är inte är bra nog för han är utlänning. Men det är ju inte alls det det har jag med att göra med. Jag vill ju ha rätt vård för mitt barn. Är jag rasist då? För att jag ifrågasätter är den utländska läkaren. Och enligt Ungdom mot rasism så bidrar egentligen de flesta av oss till att upprätthålla rasistiska strukturer, förklarar Selma Gorshid. Först och främst så pratar vi om rasistiska strukturer snarare än rasistiska uttryck. När den rasistiska strukturen menar vi helt enkelt är en rot i vårt samhälle där vi utgår ifrån en samhällsanalys där vissa hör till andra inte gör det där vissa personer är självklara i en kontext, till exempel i, det, i nationen Sverige så är den etnisk svensk de här kriterierna sen så får du vara liksom en individ personer som kommer utifrån är invandrare och att det är enbart är normen egentligen som får definiera sig själv medan alla andra blir definierade av normen Hela den här analysen ligger ju i oss. Vi utgår ifrån den. Ifrån till exempel stereotyper, ifrån fördomar. Att den här gruppen människor är på det här sättet. När den här gruppen människor kommer in i affär blir jag lite uppmärksam. Forskare Mattias Gadell är noga med att påpeka att rasism inte bara handlar om fördomar eller att dela upp i olika grupper. Utan också om makt, där man värderar grupper olika och att de därmed får olika förutsättningar och möjligheter i samhället. Och på så sätt är han, precis som ungdom mot rasism, inne på att rasism är betydligt vanligare än man ofta vill tro. Jag tycker att vi är för med att använda ordet rasism, men ängsliga för att prata om rasism. Man säger att rasism kännetecknade apartheidregimen i Sydafrika eller sydstaterna i Förenta staterna och den korta nazistiska regimen i Tredje riket. Man försöker också peka ut vissa grupper som rasisterna. Svenskarnas parti eller någon sån här De är rasisterna. Till det här anslutet är att rasism produceras i tal och handling av personer som inte alltid är medvetna om att de uttrycker sig rasistiskt eller utför en rasistisk utestängningshandling. Den arbetsrekryterare som väljer att inte anställa en person som är svart eller en som har slöj eller en som är muslim eller en som är rom du behöver inte medvetet vara en rasist Utan gör det av en varje hand Andra skäl Och märker inte att han reproducerar En rasistisk ordning Jag tror att det är väldigt viktigt att se det Om du skulle gå ut och fråga människor det här Så tror jag att många skulle försöka värja sig Från att jag har en rasistisk övertygelse Men alla vet att se ena är själ Och jag vill inte ha dem som grannar Men jag tror att, att Rasism Ofta just finns som en verbalt oartikulerad känsla. Alltså en historiskt, kulturellt och politiskt producerad känsla. Det är någonting som får mig att... Är, Åh, där ser jag tre svarta killar komma och gå och, och klockan är lite sent här. Och jag tror jag går över på andra sidan. Att är någon Men är det, är det rasism då? Ja, det är en slags... Där ser man att rasistiska föreställningar har inympats så väl integrerat i sättet att tänka och sättet att känna. Att det går på en slags autopilot. Den här autopiloten reproducerar det som har skapat den. Mängder av filmer, skönlitteratur, skolboksfantasier, historieskrivningar, politiskt tal, dagspress som har gjort att en del av de här stereotyperna sitter där fast. Jag ska nästan vilja vända på saken och säga att en antirasism kräver övertygelse. Att man börjar studera, sätter sig in i problematiken, tittar introspektivt in i sig själv. Vad är det som gör att jag känner vissa saker som jag känner? Vad är det som gör att jag uppträder på ett visst sätt? Men här är vi inne på områden där det inom forskningen finns olika synsätt. Jag får tag på en av Malmö högskolans före detta gästprofessorer på en knastrig telefonlinje. Racism. Miri Song är professor i sociologi och är nu tillbaka i England vid University of Kent. Och hon är orolig över det som hon tycker är ett allt mer godtyckligt användande av termen rasism där triviala händelser slås ihop med allvarliga fall. När det gäller ojämlikheter i samhället skulle hon hålla med Mattias Gadell om att det inte är avgörande vilka intentioner som finns bakom beslut och lagar för att identifiera rasism. Men när det gäller relationer mellan individer så tycker hon att man även måste se till en persons intentioner. Alltså om man frågar efter en läkares nationalitet för att man är orolig för att inte förstå varandra är det inte samma sak som om man gjorde det för att man har något emot andra nationaliteter. Även om det för läkaren kan uppfattas på samma sätt. Om någon intender att vara raciskt eller intender att... Med in a negative way versus unintentionally saying something that causes I think förespråkar de amerikanska sociologerna Michael Amis och Howard Winans definition av rasism och sätter upp två kriterier. En handling eller policy kan bara vara rasistisk. Om den för det första essentialiserar olika grupper på grund av sådan som deras hudfärg. Alltså utgår från att exempelvis svarta till sin essens är på ett visst sätt. Och för det andra krävs det att handlingen eller uttalandet skapar eller reproducerar härska strukturer. De två karaktärer måste gå tillsammans. Så om du säger att alla är bra på maten det okay. would be an exempel på um, how um, you would be hel a whole category of people on the basis of their race. But it wouldn't meet the andra part of the definition, which is that it doesn't I don't think that stereotype ends up reproducing structures of domination ifall man påstår att asseater alla är bra på matte så essentialiserar man en hel grupp människor och förutsätter att de har något i sig som gör dem till mattesnidlen. Men det reproducerar inte en härskarstruktur, menar Midi Song. Härskarstrukturer är alltså sådana som skapar en ojämn maktbalans och har i de flesta fall skapats genom århundraden av förtryck mot exempelvis svarta judar eller romer. Så de anklagelser om omvänd rasism, som ofta hörs i samhällsdebatten, tycker Midi Song inte håller. We need to differentiate between what I would call racial hostility, hostility that um, certain minority groups may have toward white people. I mean, whether that hostility is, is deserved or not, I wouldn't call that racism, because that kind of hostility is not founded on racially essentialist notions of white people being inferior to other people. And to have racially hostile views toward white people does not end up reproducing or creating structures of domination song säger att vita kan utsättas för diskriminering, men det är inte samma sak som rasism. Fientlighet mot vita, oavsett om den är berättigad eller ej, bygger oftast inte på att man ser vita som underlägsna. Och den bidrar inte till att befästa en historiskt skapad maktstruktur i samhället. Men det är inte bara när det gäller påstådd omvänd rasism som song tycker att begreppet rasism används felaktigt, utan också i andra situationer. Kanske kan det vara till hjälp att som vissa brittiska forskare menat tala om rasifiering för att fånga in de situationer där man tillskriver någon egenskaper på grund av deras etnicitet, men utan att det är nödvändigtvis handlar om rasism. Jag great in terms of the possibility that not all racial acts are det there's a lot more grey grey area och grey matter which doesn't necessarily kaptura det definitivt binary av yes it's raist and no it's not racist. And i den sens racisation is trying to kaptra the middle ground where it points to the difficulty in saying definitively that someone or something is racist or not. Termen rasifiering erbjuder fler nyanser och kan vara till hjälp för att fånga in de grå områdena som inte går att på ett enkelt sätt kategorisera som rasistiska eller inte. Menar och jag tror att man behöver se att rasism inte är ett fenomen utan det är en ganska mångfacetterat fenomen med många olika uttryck. Jenny Malmsten, fildoktor i etnicitet, sitter på scenen inför nästan 200 åhörare– och diskuterar vad är rasism. Samtalet är en del i Malmö Högskolas seminarium idag på FN-dagen mot rasism. I sin avhandling studerade Jenny Malmsten föreningslivets antirasistiska arbete och såg bland annat att många föreningar saknade en klar definition av rasism. Själv menar hon att vi ofta fegar med att kalla saker för rasism och istället tar till mindre laddade begrepp som diskriminering eller främlingsfientlighet. Och hon tror att man kan komma åt problemet genom att tydligare skilja på rasism och att vara rasist. Jag tror att när man slänger ur sig oreflekterat att någon är rasist så hamnar man bara i en låst position. Jag är pragmatiker när det gäller det här. Däremot så kan man tala om att människor har rasistiska åsikter. Och skillnaden på det tycker jag är att när man säger att någon är rasist så säger man lite underförstått att det faktiskt i princip är det enda den människan är. Det blir liksom ett med den personen. Men om man säger, jag tycker att det du precis sa, det var en rasistisk åsikt. Då, då säger man faktiskt att den personen har sagt eller gjort någonting som har haft en rasistisk innebörd. Det behöver inte betyda att hela den personen bara har en identitet som att vara rasist. Jag kan förstå att det kan uppfattas som hårkliveri. Men återigen, jag tror det är en mer pragmatisk väg att faktiskt diskutera frågorna. Att rasismen har minskat på att ordet har blivit laddat, det tror jag är inte är dugg. Men jag tror att det är därför det inte används när det kanske borde användas. Just för att det är så laddat, just för att vi kopplar så starkt ett rasistiskt uttryck till att vara rasist. Vi vill ju inte använda nedsättande ord om varandra. Och om man då likställer rasism med rasist, då vill man ju inte heller gärna kalla saker för, för rasism även när det faktiskt är det. Med påstående att debatter kring rasism blossar upp allt oftare verkar stämma även i Sverige. En sökning på mediearkivet Newsline på ordet rasism visar att det förra året användes drygt 1600 gånger av nyhetsbyråer och dags- och kvällspress. Tio år tidigare, 2003, användes det knappt 400 gånger. Men är det bara dåligt? Kan inte debatterna kanske leda till större kunskap i frågan? Selma Gorschitt på ungdom mot rasism ser fördelar med det växande mediefokuset. Ett citat från ett lärarmöte vi hade som jag tyckte var skitbra. Jag pratade just om rasism och antirasism rent teoretiskt. Så bara, alltså jag tycker att vi, vi pratar om rasism hela, hela, hela tiden. Rasism dit, rasism dit. Alla är ju rasister idag. Allt är ju rasism. Och där jag kände att, ja visst är det bra. Men jag tror att det, det har ju, man har ju börjat prata om det jättemycket mer. Det har blivit en samhällsdebatt. Vad är det här rasism egentligen? Och vad är då den rasistiska strukturen?